Madda Dördüncü fəsil Bundan sonra İsa, iblis tərəfindən sınağa çəkilmək üçün, ruh tərəfindən səhraya parıldı. İsa, qırx gün, qırx gecə oruç tutandan sonra açdı. O zaman sınağa çəkən yaxınlaşıb ona dedi, Əgər sən Allahın oğlu sansa, bu daşlara əmr elə, çörəklərə dönsün. İsa ona belə cavab verdi. İnsan yalnız çörə ilə deyil, Allahın ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar, deyə yazılmışdır. Sonra iblis onu müqəddəs şəhərə gətirdi və məbədin gülləsinə qoyub, dedi. Əgər sən Allahın oğlusansa, öz naşa qad. Axı, Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, səni əllər üstün taparsınlar. Ayağın bir daşa dəyməsin Deyə yazılmışdır İsa ona dedi Allahın Rəbbi sınama Deyə də yazılmışdır İblis Yenə İsanı çox yüksək bir dağa çıxartdı Ona dünyanın bütün patışaqlıqlarını Və şan şöhrətini göstərib dedi Əgər sən yerə qapanıb mənə səcd eləsən Bütün bu şeyləri sənə verəcəyəm İsa dedi Rəddol şeytan, Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət et, deyə yazılmışdır. Bundan sonra İblis İsanı tərk etdi və mələklər gəlib ona xidmət edirdi. İsa, Yahyanın həbs olunduğunu eşitdikdə Qalileiyaya qayıtdı. Nazarətdən çıxıb, Zevulun və Naftali bölgəsində Galileya gölü kənarında yerləşən Kifirnahum da məskən saldı. Bu, Yeşay Peyğəmbər vasitəsilə söylənən həmin söz yerinə yetsin deyə baş verdi. Zəblun və naftali bölgələri, dəniz kənarı yol, Yordan çayının obiritayı, müxtəlif millətlər yaşayan Galileya zülümətdə yaşayan xalq, Möhdəşəm bir işıq gördü. Ölün kölgəsi diyarında məscunlaşanların üzərinə nur doğdu. O vaxtdan İsa vəz eləyib, belə deməyə başladı. Tövbe edin, çünki səmavi patişahlıq yaxınlaşıb. İsa, Qaliliya gölünün sahilində gəzərkən, suya tor atan iki qardaşı, Peter adlanan Şimonu və qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. İsa onlara dedi, Ardımca gəlin, mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız. Onlar dərhal torları kənara atıb, onun ardınca getdilər. İsa oradan irəli gedib başqa iki qardaşı, Zavday oğlu Yağubu və qardaşı yəhyanı gördü. Onlar ataları zavda ilə birlikdə qayıqda torlarını düzəldirdi. İsa onları çağırdı. Onlar da dərhal qayığı və atalarını qoyub, onun ardınca getdi. İsa bütün qaliliyə yanı gəzir, onların sinagoqlarında öyrədir, səmavi patişahlığın müjdəsini vəz edir, xalq arasında hər cür xəstəliyə və hər cür naqoşluğa şəfa verirdi. Onun haqqındakı xəbər bütün Suriyəyə yayıldı. Ona görə də İsa'nın yanına hər cür xəstəlik və istirab çəkənləri, cinlərə tutulmuşları, epileptikləri və iflicliləri gətirdilər. O da onlara şəfa verdi. Qalileya'dan, Dekapolis bölgəsindən, Yeruşalimdən, Yahudeyadan və İrdan çayının o biri Büyük izdihamlar İsa'nın ardınca gelirdiği.